פרק כ"ז. ויוסף איוב שאת משלו, ויאמר: חי אל הסיר משפטי, ושדי המר נפשי, כי כל עוד נשמתי ורוח אלוה באפי, אם תדברנה שפתי עוולה, ולשוני אם יחגה רמיה. חלילה לי אם אצדיק אתכם. עד עגבה לא אסיר טומאתי ממני.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 הן אתם כולכם חזיתם, ולמזה הבל תהבלו. זה חלק אדם רשע עם אל, ונחלת עריצים משדי ייקחו. אם ירבו בניו למו חרב, וצאצאיו לא יסבעו לחם. שרידיו במוות ייקברו, ואלמנותיו לא תבכנה. אם יצבור כעפר כסף, וכחומר יכין מלבוש, יכין וצדיק ילבש, וכסף נקי יחלוק. בנך עש ביתו, וכסוכה עשה נוצר. עשיר ישכב ולא יאסף, עיניו פקח ואיננו. תשיגהו חמיים בלחות, לילה גנבת וסופה. יישאהו קדים ויילך, וישערהו ממקומו. וישלך עליו ולא יחמול. מידו ברוח יברח, יספוק עליימו כפימו, וישרוק עליו ממקומו.